Ядка на Божественото учение Питате ме, кое съставя ядката на учението? Казал съм ви и пак ще ви кажа. Ядка на Божественото учение е любовта, мъдростта и истината. Зная, че пак ще ме попитате, а що са те? Слушайте, вие, които вече сте извършили непоправимата грешка. Разчупили сте черупката на живота, за да вкусите от неговата ядка. Ядката, от която всички ядат, без да могат някога да я изядат. Продължете своята погрешка. яще от ядката, но не се спъвайте от черупките. И аз ви казвам... Яще от ядката, опитайте истината, но не се препъвайте от черубките, не искайте доказателства. И тъй, чуйте отговора на вашия въпрос. Любовта е това, без което не може да съществува никакъв живот. Мъдростта е това, без което никакво движение не съществува. Истината, е това без което никаква граница не съществува. Любовта е начало на живота. Истината е край на живота. Това са двата предела на великото в света. Това, което се движи по средата и оформява нещата, е мъдростта. Мъдростта не може да работи, ако няма едно начало и един край. Между тях работи мъдростта, в междината образувана от началото и края, която пълнят всички вечности, без да могат да я изпълнят. В тая междина се движи мъдростта и изяснява какво са любовта и истината. Мъдростта говори, аз, която се движа между началото и края, ви казвам, любовта е начало на всяко битие. Истината е крайният предел на битието, върховната му цел. А зад истината, зад истината няма нищо. Зад истината не може да се отиде. Всяко нещо, което е сътворено, след като се движи, движи, най-после ще спре до истината. То може да се движи милиони и милиарди години, но като дойде до истината, там ще спре. И тогава едно от двете – или ще се съобразите с законите на истината и ще живеете според тях, или ще станете на прах и пепел. Ти казваш – кажи ми истината. Истината не може да се каже. Тя се живее. Истината представлява плод на целокупния живот. Тя включва това, в което Бог се проявява. Тя включва това, в което всички съвършенни същества се проявяват. Тя включва цялата вечност, която е съставена от хиляди и милиони вечности, в кавички. Защото има вечности, които са пределни. Има и вечности, които са безпределни. И така помни. Ако ти със своята любов не можеш да преминеш от началото до края, да влезеш в истината, и ако с твоята истина не можеш пак да минеш от края в началото, ти никога не ще разбереш какво нещо е животът. Ти трябва да свържеш началото и края. Не можеш ли да сториш това, нищо не можеш да направиш, нито да разбереш». А кое може да свърже началото и края? Само мъдростта.